Відомо, що цей млин з'явився в Малій Азії раніше, ніж у римлян. Ми звернемось до українського водяного млина, що згадується вже у 13 столітті, і переховався ще майже скрізь, маючи пристосовання до того, щоб дерти крупи чи валяти сукно – валюхи. Тяжко було б тут давати опис, цілого спорудження українського водяного млина. Ми вважаємо потрібним, а тільки зауважити, що номенклатура окремих частин його майже скрізь цілком однакова. Одміни мають чисто місцевий фонетичний характер, як кош замість кіш, спренджена замість пружина тощо, або кулаки замість пальці, Шестерня замість восмерня чи барабан, пудло замість лубина, коритко замість корице тощо. Пізнішою та практичнішою формою водяних млинів треба вважати наплавні млини, що, звичайно, можуть існувати тільки на багатоводних та бистрих річках, як Дніпро, Десна тощо. Млиниці відзначаються тільки пристосуванням на кшталт парому, що лежить в основі млина, та особливими колесами з дуже довгими лопатями, що пускають колеса в рух не за допомогою води, коли вона спадає на них, а просто течією річки. Нарешті пізнішим, вже значно удосконаленим млином, є вітряк чи машина. У простішій та давнішій формі вітряк стоїть на рухомому колі. За допомогою цього кола його можна повертати кругом та ставити в найвигіднішу позицію супроти вітру. У новіших вітряках голландської системи повертається не цілий вітряк, а тільки його дах з крилами – що, звичайно, значно полегшує працю та надає млинові більшої стійкості. Етнографічно, вітряки на Україні майже скрізь цілком однакові. Старші, що повертаються на своїй основі, а в більшості мають форму не дуже високого чотирикутного зрубу. Іноді з невеликим балконом, щоб підіймати через нього мішки з зерном, за допомогою баранця. Вітряки удосконаленішої конструкції значно вищі за перші, часто шестигранної чи восьмикутної форми та переважно з двома балконами. Крил, звичайно, бувають чотири, але їх форма зовсім не скрізь однакова. На Полтавщині та Київщині крила, чи, краще сказати, їх лопаті – мають вигляд вузького, довгуватого паралелограму, а на Чернігівщині вони мають найчастіше форму майже трапецоїдальну. Еволюція цілого громадсько-економічного ладу українського села, що відбувається в наші часи, явна річ не могла не відбитись дуже сильно і на етнографічних формах, що витворювалися цілі століття, та ще й досі не спинилися остаточно в своєму розвитку. Ми бачимо це на формах господарського побуту, що різко зміняються на наших очах. Побачимо ще далі й на інших формах. Але сказати щось про загальний напрям цієї еволюції – ми зможемо хіба що тільки наприкінці цього наросу, коли розглянемо всі головніші явища побуту. А поки що зазначимо один надзвичайно цікавий географічний факт. А саме, зміни форм господарського побуту йдуть на Україні не з півночі на південь, як цього треба було сподіватися, маючи на оці політичне панування Великоруського племені, а цілком навпаки – з півдня на північ. В той час, як на Волинському, Київському та Чернигівському полісі старовинні етнографічні форми тримаються ще дуже міцно,